En äh, riktig favorit tillbaka i podden. Josefin Jinder. Hej. Little Jinder. Mm. Jag känner ju många dig som också. Hur mår du? Bra. Jag, jag mår så där. Min röst kan <laughs> som helst bara spricka i någon slags målbrottskrax. Äh, äh, <laughs> det är rest. inte så farligt. Nej, nu det har Peter som är producent för den här podden har liksom matat mig med varmt vatten och ja. med i och sånt. Bra. Så vi, vi håller tummarna. Jag tänker gärna att du får hålla låda. Okej. Okay. Jag kan, prata. Jag kan prata jättemycket, jättefort Bra, det är okej Vad har ja. hänt sen, sen vi såg senast För typ åtta månader sedan I podden Men jag släppte väl en skiva då mm. Exakt Och sen spelade jag mycket Den sommaren Och sen Vad gjorde jag sen? Jag släppte två singlar till mm. på svenska En helt ny grej Ja En helt ny värld och det blir, det blir liksom bara bättre och bättre och bättre. Tycker du? Ja, det mindre. tycker jag. Och idag ska vi börja med att spela en uh, Spillans ny mm. cover. Mm. Så fin. Man har fått tjuvlysna lite för den innan. Mm. Men nu kommer hela. Yes. Fin. Så fin, stämd och um, mjuk och tyst mot vad dina låtar brukar vara, eller? Ja, kanske lite mer avskalad än vanligt. Mm. Vad är det här för låt egentligen? <hör> Nej men ja, jag vet inte. Jag tycker om originalet jättemycket. Och Lyckliga sen... gatan är ju såklart. Ja. Vem var det som gjorde den för morgon? Jag kommer inte ihåg hon heter. Lisa, men jag vet att det rimmar på lösben Det här är ju sjuk information Kan du heta Anna-Lotta lögen? Lövgren, Anna. exakt Aa, Och varje gång man skriver det i telefonen så blir det Anna-Lotta Lövgren Anna-Lena Lövgren ja. heter ja. den ja. eh, Nej men jag kom att tänka på den låten Och sen så satt jag och inte hade någonting att göra i studion Så då gjorde jag en version av den typ. Det var inte så eh, var ingen planerad grej egentligen Vad, vad, vad var det som du gillade med originalet? Det är precis den frasen Alltså när den går ner typ i mål så blir man så åh oh, gud så i Men sen så lycklig den gatan-refrängen, den är mm. ju rätt tramsig liksom. Den är lite tjeck. Ja, uh, men det den andra partiet tycker jag är jättefint. Så uh. jag satt bara och spelade det typ och sen spelade in det. Så fint. Vad har du, vad har du någonting annat på gång? När det kommer mm. till nyhöratag? Uh, uh, ja, jag ska göra en skiva på svenska. Mm. Så jag har precis bytt skivbolag. Sier du en lite sanna vösnäck? Ja. <laughs> Hur ska jag det gå? Det <laughs> ja, men det är lite jobbigt. Men, mm. ähm, ja, nej, men det är kul. Så jag ska skriva på den tills typ, i början av sommaren. Då ska vi börja spela in. Mm. Så det är typ det jag håller på med. Kul. Mm. Vi kommer säkert hinna prata lite mer om det snart. Mm. Och du ska ju inte bara spela dina nya egna låtar Spel Anders också <laughs> ja. Sånt som vi tycker är bra uh, Från uh, veckan som gått yes. Du har med dig en massa nya spillans grejer Vi, vi tänkte börja med en låt som jag och Peter uh, fiskar upp um, Så fort det kommer någonting med Sloma och Jeremiah så Ja men vi det, det så körde vi ju sist Jag var här också Jag <laughs> älskar att det är samma Det är så bra Shlomo mm. hey, Turn it up, ah, yeah, ah, mm, uh, ah, ah, ah, ah, ah, turn it up, real, emotions oh, you normally know take Let me know if you're good just admit that you got it baby Ain't you ready to go Ain't you with it, you know it later Tell me baby, I know Tell me reasons she's still here waiting And you thought this before yeah. All I want is you now and later God, this is your description Where well, we go, Why you want it, baby We all the way to your Eh, jag tycker det är, mysigt. Mysigt, är ah, det, mysigt Är det det rätta ordet? Ja men, my, men jag tycker det är lite töntigt Att det ska vara lite så gritty, aggressive sounds Och sen, Men förutom det så tycker jag det Vad var det för ljud som du, som du tänkte på? Men det var den där rockgitarren Som <laughs> låg väldigt långt bak Ja men det är där den ska vara Töntigt Mjuta den bara eller alltså, bort ja men de är, Jag tycker ändå att det är ganska nice att de Fortsätter att göra låt tillsammans Den är um. otroligt ohuckig dock ja, Men, men det, är det är därför den blir mysig och inte fet liksom, ja. tror Jag, ja, okay. men. Mm. Ja, jag gillar en Jag tror att jag gillar den mycket Jag tror att den kommer att växa mm. också um, Vi fortsätter med en Svensk låt men Någonting lite hookigare förmodligen Ja, jag tror att det kommer bli det ja, vi, får, vi får se Vi får se hur det går det är och Fiona. Ja, det är det yes. Vad du när du hör den här? Uh, Tugmi me pop when it's at the it best. Typ. Mm. Men uh, jättefin. Jag uh, älskar när man döper en låt till Candy Love. Uh, då vet man, vad man att får. det kommer bli gött. Väldigt mm. att ja, Men jag, ty jag är faktiskt väldigt spänd på hur deras nya grejer kommer låta. Mm. Eftersom de har varit borta ett tag. Var... Och det känns som att första skivan var lite forcerad kom väldigt fort Men liksom. nu har de ju ändå varit i studion ganska länge Så jag är varit så peppad på att höra vad det, vad det blir Vad hoppas du på? <hör> ja men det här var ju bra Jag hoppas det kommer fler singlar mm. Eh det gör ju det nog är som det kommer den skivan. Det här är, det här är lite opumpigare och ja, lite, lite, lite, lite lägre tempo. Ja. Det är lite mer masch kompakt än som man gillade när man var liten som ja, poppade. Hade jag så här. Det känns You're som att voice. de har blivit lite mer emotional kanske. Mm, jag vet inte nej men det känns ju lovande. Fin låt. Kul att du tog tar den. Mm. till podden. Ett ja, kul att de skickade den tycker jag. <laughs> Tack för <laughs> det. Är det så här det går till? Så att ska popstjärnor skicka musik till varandra? Ja, och så tar de med ja, det. Med det jag panik panikskickade SMS till dem. Jag kände som jag gör musik. <laughs> jag ska ha med det här idag kan ni hjälpa mig? <laughs> exakt som förra gången. Ja, exakt som förra gången. All I know is there should be no reason. All I know is there should be no reason. Niggas. All I, all I know is there should be all I know. Look at y'all niggas. No, is there should be no reason. All I know, you know And you know. Look at why no Look at y'all smoking ass niggas after every pole, niggas start choking ass niggas. You know what? Nigga, nigga. All, all I know is this no reason. Look at y'all, bitch ass niggas, stop lying on your dick ass niggas. You know what? Nigga, nigga. All, all, I, all I know. Look at y'all looking ass niggas, stop looking at my ass ass niggas Look at y'all lying ass niggas, talking about his pay off, for this finance lying ass niggas, bunch of non-mobile ass niggas Frontin' like they got a plan, boost mobile ass nigga. nigga, nigga Look at y'all, can't get a job, so you plotting how to rob ass niggas I ain't got a check for y'all, but if I'm a check for y'all I'ma need a check from y'all niggas I don't want sex, give a fuck about your ex I don't even want a text from y'all niggas I'm raping you niggas, look at this pic Look what the fuck I gave to you niggas Niggas want my time, call me Clinton, I'm billin' these niggas Hello. Y'all sharing one bottle in the club, one bottle full of bub-ass niggas Look at y'all nine having game-ass niggas, y'all niggas share chain-ass niggas Same cup in the hand-ass nigga in the club with a credit card scam-ass nigga. No dick in the pants-ass nigga, I'll be damned if I fuck a non-man-ass nigga. I would, I would, I would, I would never fuck a non-man-ass nigga. I would never lie, even if that nigga flew me and my bitches all the way out to Dubai Pussy, you tried, pussy-ass nigga, you lied, pussy-ass nigga, you hot. Hundred on the wrist, I ski on the wall, I ski Fuck who's the Look, you fake dope dealers No real niggas that be moving weight in them villas Talking about keys, say it's keys in the van But he really moved grams and he split it with his man All I, all I know is that he's know no I know that in the jag sitter och oro mig över om någon gillar mig på sånna. Du ska spela på, på den här festivalen i Stockholm mm. i, i imorgon Idag är det torsdag. förhoppningsvis är det fredag när ni hör det här. Det, ja, precis. Då ska man be sig till uh, min ja. ja, jo. Exakt. På Oj, nu blev det pang pang på slutet. Ja. Kommer en liten koll kopist inne. Ja, ja. Det var nya så här, <laughs> Ja, men var kul att du ska, att du ska spela. Eh, mm. en, en anrik dansmusikfestival som har tagit ja, till Stockholm för första gången. man har ju velat åka dit sedan jag var typ 16 typ. Så mm. det är kul att de kommer hit istället eftersom jag uppenbarligen är för långt frågad i Barcelona. Jag har aldrig kommit till Barcelona. <laughs> Nej. Jag har inte heller varit där. Men det känns lite så här för att den scenen, eller de som går dit gillar väl typ så här. Eh, döds techno house. liksom. Okay. Mm. Och jag kommer göra typ det mest chillade emotional sättet någonsin. Men det är ju modernt. Mm. Jag hoppas de också tycker jag, det. Jag. jag tänker att det finns en kyllauté på Barcelona som dag också. Ja, ah, det gör det nog. Det kommer gå bra. Men line-upen är rätt brutal. Va, va, vad ska du se själv? Eh, jag tänkte säga Fortet, men jag jagg. Fan jag ska inte ens komma dit. Vad heter han? Gamla Lars Blek <laughs> som nu heter. Eh, vad heter han? Axel på... ähm, heter han som person. The Field? Ja, exakt. Ah. The Field, ska jag se. Eh, sen ska jag se James Holden lite. Mm. Och sen kommer jag nog råka se massa annat. Hänga runt, hänga och slänga på ah. festival. Precis. Det är det bästa. Uh, Vi pratar ingenting om Nicky gymnasiet nu men det kanske är okej. Okay. det är ganska hård. Du kan berätta vad du tyckte. <laughs> jag tycker nog. är bra. Ah. Uh, det låter som någon så här hård Drake-låt mm. och hon kommer till sin rätt liksom. Det blir inte riktigt min musik jag ska vara helt ärlig Nej. men jag gillar henne som koncept Här i bakgrunden smyger vi igång en av dina favoritlåtar precis eller? Mm. Vad är det för någonting? är Honey! Världens bästa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 Banger. Vad känner du när du lyssnar på det oh, Jag känner till min kärlek till Johan Sederberg. Som är Hanni? Oh. Som du också plockade med i förra gången du oh, var med i podden. Han är min favoritperson. Musikaliskt och privat. Men <laughs> Varför det? För att han gör så bra musik. Oavsett vad han gör för någonting så blir det väldigt bra. Mm. Det här är ju uh, Beyoncé. I um. en lite mer repetitiv. <laughs> <laughs> henne. Från en låt som heter Partition mm. uh, Den är cool Ja, och den lite är sjuk. rolig Den är rolig att höra ute Jag Folk kan tänka på det bananas. Men det är svårt att göra sådana här hits Eller får de att Man kan inte man kan tjäna några pengar på dem Nej men jag tror inte han är ute efter sina pengar Då skulle han jobba med något annat typ. ja. <laughs> ja, Nej men um, vi spotar det med samplingar Av så, mega superstora artister Ja uh, och Man får hålla det lite hemligt Absolut. Vi uh, fått har sätta med en annan um, Svensk god producent Som vi också spelade sist du var här Det är som att vi har liksom tagit en kopia ja, på, fast på podden. Fast uppdaterat den till 2014. Ja, vi, vi visste ju redan då att det skulle komma jättebra låtar. Jag tycker det är fint av oss. <laughs> det. det här är Kristen Dina som har gjort en egen version på en ganska långsam och cool låt med FKA Twigs. <fart> I'm not yeah. Edith. Mm. Va, Han ja. gillar Tom's. Vad är det för någonting? Mm. Pukor. Mm. Dum dum dum dum dum dum dum dum. Jag är glad Nej, okej Ok. <laughs> okay. Dum, dum, dum dum dum dum dum dum. Det är det här ah, nu. Ja. ja. Jag tycker att det är skitsnitt. Ja, det är jättefint mina ja, den här är ju Mina favorit, Thoms, är på 18 och lottan Jag undrar vad han ser Jag vet ingenting om det här jag är men, jag det. men jag kan, jag kan um, lämna över den här frågan Till mm. Christian Lindemarca När han kommer hit jag, jag, har jag skämtade på den. Vi får se ja. Ja, Du kan ju klura på om du har någon annan grej som du vill Fråga honom ja, stafett, um, Du kan få svar om två veckor Ja, men jag gillar det här originalet jättemycket. Det blir supersläppigt. om det var fint och så, och så nu blev det, liksom det är kul he är två olika stämningar möts. Ja, ja. Det är liksom två olika människor som möts. I, i en hetsig och en lugn. Vänder <laughs> spännande dynamik. Absolut uh, Ja men vi fortsätter på det här spåret Med um, Stockholmsproducenter som vi gillar Här är du som var med Förra veckan i podden Det är verkligen som en stor Nej ryggdunksväst förlåt exakt. Men jag älskar Cornel Och den här, det är väl det vi spelar nu mm, exakt. Jag. Ja. Och uh, jag hörde den här låten första gången idag Faktiskt Tyckte den var extremt fin jag sitter liksom och myser ja, den här låten. Jag känner att jag nästan börjar gråta också. Hur kommer det sig? Därför att den är så fin. Du sa någonting precis när du körde igång så att mm. det här är en sån här låt som äh, Kommer du vad du sa? Ja, jag sa eller nej, jag sa väl att det är en sån låt som man börjar gråta av, fast man är glad, typ som vi pratade om sist, och gråta på dansgolvet musik. Mm. Men jag sa att den var så naiv att man tycker att den är så fin för att den är lite dum. Det är sånt här humör man vill vara på Det var det vi körbarna. Jag vill vara lite dum och <laughs> börja gråta och vara glad samtidigt. Du, Jag bara, kan du identifiera mig med alla de här stämningarna? Total emotionell biodalban. Ja, men lite? Ja. ja men den, är, den är nice. Den är lekfull och sorglig. Du uh -huh. låter att uh, ha picknick till. Mm. Eller hur var det? Mm. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, typ. Tivo Howard. Uh, Boing Pop helt det. <laughs> det är underbart. <laughs> Jag älskar att vara så dum och glad. <laughs> ah. <laughs> och det är alltså Cornel Kovacs som har eh, mixat dem. Mm. Favorit. Fantastiskt gärna på... initiativ, Cornel. Ja. Jag älskar den här låten. Jag tycker man, har man inte hört förra veckans avsnitt med Cornel så ska man gärna gå in på det. Men jag gillar det. att alltså, de är ju väldigt mycket så här, tramsiga, fast görs jävla, gud, äckligt ord jag skulle säga nu, högkvalitativ musik. Men alltså, det är jättebra, bra. Men som sagt, han är Släpper en låt snart som heter Sillantro Chutney Som också heter en jävla barnkör mm. Och, sen och så den titeln typ, också uh, men, uh, uh -huh. Ja, Jag har försökt få dem för att döpa inte just Josefin För den låter mycket <laughs> mer som mig Men han gick inte med på det Nej. Men um, det är lite samma mode Alltså typ Det är väldigt tramsigt men också väldigt så här, emotional Typ dansant Jag älskar verkligen det men så, Axel gör ju också sån, eller spelar i alla fall väldigt mycket Så den typen mm. av musik Det är så jävla nice det känns som att de leker sig fram ja, i livet. det känns som, som att de var så jävla kul. Hur ska vi kunna få vara med i Studio eh, Ja, jag vet inte. nej Du, på tal om emotional. Mm. Uh, det känns som att varje vecka plockar vi med oss någonting från Sad Boys, Gravity Boys. Mm. Jag är kär i Är du? Mm. du? Du får ställa dig efter Margret och Etla Ja, är hon också det? <laughs> ja, det är säkert jag måste döda tusentals är det, jag. som är det. Oj, men, förlåt. Dödshodd igen nu. Bland andra, <laughs> andra kändis som jag känner. Så, <laughs> så vet jag. Okay. Uh, det här är inte Younglin utan uh, Young Sherman. Mm. En av hans uh, producenter. Jag vet inte. Hur väl rimmar det här med din musiksmak. Eh, väldigt väl. Jag ser extremt mycket fram emot att höra vad Young Sherman kommer göra med sitt liv eller så alltså rent i framtids han är ju typ 12 år. Ja fast att... han är inte 12, i och ja, med typ. Han är jätteduktig och det känns ja. som att det kommer bli jävligt bra. Mm, faktiskt. Du pluggar redan nu. Ja, uh, don't go. Det, det är väl Batman. Ja, Spillans 9 idag. Jag, den här jag tycker att stämningen. han kan börja använda sig av vokaler. Mm. Lite grann. Mer bara. Ring. Ja, jag vet. <laughs> Hej, Young är ja. Kan du ringa mig? Mm. Hur brukar du göra såna efterlysningar? Jag har faktiskt hoppat på honom en gång på trädgården och sagt att vi borde jobba ihop. Så vi har mejlat lite, men sen hände inte ett skit. Vad sa han då då? Han sa ja. Ja, ja. tror jag. Men jag tror jag var mest ute efter Young Lin då, igen <laughs> Och ville liksom näsla mig in i det För att komma åt honom Och det gick inte bra men, ja. Vad ska du jaga med Young Lin när du väl får tag på honom? Jag vet inte, han måste vara så rädd för mig I det här laget också honom och Jag har liksom efterlyst honom på Instagram Försökt lägga till honom på Facebook Jag försökt allt Du är verkligen en Young Lin stalker? Ja, han vill inte Jo, han har favoritat min tweet en gång Young Lin, Det är bostad Jag håller i Kolla, kommer, kommer, jag blir generad du kom, på riktigt Jag hade bara på den här läskiga tanten som... Du kommer på en så här Restraining Order, vad heter det? Ja, typ den första i Nej, pop, men jag har faktiskt tröttnat på Young nu Okej, okay, okej okay. Nu är det Young Körman det var också, som gäller Ja, eller? Mm. <laughs> vi, uh, vi är framme vid din sista låtval mm. Kommer du ihåg det är? Ja, Golden Best Fest Golden Best Fest Yes vad är det för någonting? Skiss och Herbert och Mashup International Jag var alltid fett hype Jag var fyra, du var fem Vi var doktor, patient Men först och främst så var du min bästa vän Och nu står jag här och bara snackar massa skit, massa det jävla ord, på ett hård jävla beat Alla mina osäkerheter drängta i sprit Men jag vet att du vet hur jag ser ut inuti Och det gör det fett svårt att behålla Masken på För nu känns det som igår När du plåstar mina sår Och jag kan inte gömma mig för dig Hur mycket jag än vill För du känner mig utan till det Du vänder mig ut och ut och in Känslorna utanpå I'm not the för länge sedan har bytt ölen Mot vish i vatten Jag färdas fort ifrån citykärnan och diskodansen Men att jag glömt det är ditt livs största missuppfattning För vi kan göra allt Vi kan hjälpas åt Tills bitarna faller på plats Som i kaleidoskop Viska den hemligheten Hamnar den i andras öron Jasmine och Aladdin Men åndrar undan mattan för dem Denna går ut till alla vänner där jag bor Till alla ni som känner som passion Även när du sjunger på din sämsta ton Gassigt, du har båda dina händer på min hjort Som du bara satt en liten lapp på utfunktion Men alla gånger då du vände dig och låg Jag trodde hjorten till en bättre depression. Du vände mig utåt, utåt in Känslorna utanpå Du känner mig utan, utan till Samma sak nu som då Du vände mig Stämning, ah. som vanligt, när det är köper International. Mm. Är, det här, är alla de här dina kompisar? Ja. Inte alla. <laughs> jag hatar några. <laughs> Nej, men uh, Mashup är väl kompisar i alla fall. Och mm. Herbert. Mm. Uh, Så fina. Vad var jag skulle säga? Vi, du, vi vet ju att du ska till Sonar, att du ska mm. spela där. här. Yes. Vad, vad tycker du känns läskigast? Med Sonar? Ja, med, eller med själva spelningen. Att jag inte har repat den här gången. Men det ska jag göra ikväll nu Okej, okej okay, okay. Det blir bra ja. Men eh, nej, det känns inte så läskigt Det känns bara skönt Jag hatar ju att spela live egentligen mm. Så det här är min sista spelning Innan typ festival i sommar Så att jag tycker det känns otroligt Förlösande och ja. veta att jag inte behöver göra det igen på ganska länge <laughs> Nej, vad händer efter då? Sen åker jag till LA hoppningsvis eh, Om allt blir som du ska Och gör musik? Ja vad får alla till LA och musik? Alltså jag vet inte För det, du det är bra väder Nej men alltså, med det, jag åker ju verkligen mycket dit För att så många jag känner ska dit mm. Och jag har kompisar där redan Och det var länge sedan jag var i USA Känns det som förra året <här> Men <här> Jag måste ju skriva till skivan liksom. Och då är det alltid bra med miljöombyte Så jag tyckte att så här, Bra grej När får vi höra hela albumet? I höst det kommer en ny singel i mars. Första singeln kommer i mars. Hur kommer den att vara? Den kommer att vara så jävla emotional och fin. På vilket sätt? Dum glad eller Nej, nästan? Nej, verkligen eller? inte dum glad. Den kommer bara vara fin. Definitionen var av fin. Mm. Gud, vad kul att du var med igen. Det är alltid kul att komma Kom, kom tillbaka om åtta månader. Va? Eller tidigare. Jag vill komma tidigare. <laughs> ja, det får du. I höst. Vi, uh, vi avslutar med uh, ett annat... Fabo Geng, Sicko Mob. Uh, Det här är ju min att festa. Det är som Ferg, dyker upp också. Cool, yes, super cool. Vi har uh, ses. sex. Lycka till på sådana yeah. Tack! Tack. Let us in booty shores, they hop up in the V No And you know we be going up They hit up the let us throw Then we hit the Fifi Oh we balladin They talking us Cause my whole team be dreaded up uh. Sick on them be Gucci uh, Sick on them be Louis Down We got these bitches going crazy That's the word around our town Big bands in my